Ah, tikio ya kesho Tutaomba kwa watu wenye mahitaji mbalimbali kwa kuandika vikaratasi na kuweka kwenye box. Bana watu wana mahitaji mbalimbali hapa. Na hatutapata nafasi ya kukutana na kila mtu. Kama una mshida ule andika barua au hitaji yako dio kuleelekea nini? Muandikia Mungu. Haleluya. Alafu kutakuwa na box hapa. Weweka kwenye box. Tutaoomba pamoja. Na Romba Rafu atapeleka ane match kule jinsi. Mana anajua kusema. Tunafahamu Romba atakuwa na Jackson. Atapeleka. Na ni naamini Mungu atanaenda kukubariki na kukuhudumia maana wako wengi ambao wamepokea miliki yao kwa namna hiyo shida ya kazi ndoa yako na ndugu anaotarajia kuokoka basi bidi shida unayo nayo mpoleke Mungu wako haleluya leo no, nitaikia ngapi ya tano tunaje habari za kukuwa katika neema ya Kristo tukiangalia cha utumishi na tumekuwa tukipikia mambo muhimu ya kutusaidia kukua leo nataka kuzungumza jambo la nne nimeanza matatu kisha matatu kila mtu aliyeko ambaye Kristo ni mwokozi wake ni mtu wa Kristo nema za utumishi zina naprofeti na ziko mbali mbali lakini kila mtu aliyeko katika mwili wa Kristo Ni mtumishi nimetumishi alafu jambo la pili tunayoona ya kwamba katika neema ya Kristo kuna miechefu yake utumishi alafu jana tukaangalia ya kwamba Mungu ndiye anayegawa hiyo miechefu haleluya sasa leo taraoangalia pointi nyingine ya nne Inayosema hivi Mungu akikupa kipimo cha kazi ufkawele wanao andika andika Mungu akikupa kipimo cha kazi anakupa pia kipimo cha neema anakupa pia kipimo cha neema ya kuifanya yoko. Wanyane rodia tani. Mimi akikupa kipimo cha kazi. Alakupa pia kipimo cha neema ya kuifanya yoko. Haleluya. Fungua kitabu cha wa gorento wa 4 sura ya kumi na tano mstari wa kumi na Mungu wangu nisaidie maana nina vitu vingi kweli huko ndani ambavyo ningependa upase lakini naomba Mungu anisaidie nikufremshie pole pole ili wae pato nafasi ya kutafakari na kuona haya mambo yanajipangaje katika maisha yako wakoriri ya kwanza sura ya kumi na tano mstari wa kumi Paulo anasema hivi. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyoe. Neema na yake iliyo kwangu ilikuwa siburi. Bari na sana kufanya kazi kupita wao wote. Wali timidi. Bari neema na ya Mungu pamoja nami. Unajua inapofika kwenye shule ya neema na mpenda Paulo okay. pe. Katika ka wa waandishi wa Biblia, mtu ambaye Mungu amemtumia sana kuelezea habari za neema, Paulo. Alazimunda hapa anasema, "Lakini kwa neema ya Mungu, nimekoa hivi nilivyo. Na neema yake kwangu ilikuwa kubwa, bali na sana kufanya kazi kupita wao wote." wala kimini si wala kimini si wala kimini si kimini nilikuwa nafanya kazi Si uweza wangu ulionieleza nikafanya kazi kupita hao wote Barinaema ya Mungu pamoja na alikuwa na mwandaga Kwani alizungumza hizi sentensi wala kimini si Barinaema ya Mungu pamoja naye Mungu atakupa kipimo cha kazi. leo kwenda na kusisitiza neno kipimo. Wengine wanaita kiwango. Biblia mahali nyingi inalaita kadri tukatazama hilo. Mungu atakupa kipimo cha kazi. Ni lazima akupe pia kipimo cha neema ya kufanya yoko natirudi kufanya Maana si kazi yetu hiyo. Hakuna mtu ambaye anaweza kaifanya kazi ya Mungu kwa nguvu zake. Kwa ujuzi wake. Ni lazima iwe ni neema ya Mungu pamoja na naye. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kuna kipimo. Maana unajua tuliangalia habari za Michepo. Katika huo mchepua ambao Mungu amekupa una kiwango, kuna kipimo Mungu amekugawia cha kazi. Kipo. Sasa uta kufanya zaidi ya kipimo huwezi pata neema ya kufanya kile unachozidisha. Kwa sababu unajua neema inapewa kufuatana na kipimo cha kazi. Ile neema inao juu yako inakuja na kipimo cha kazi iliopewa. Bila na so Sasa pamoja. Tafanyania kile kipimo. Biblia inasema kuwa kuwa katika naema ufikie hicho kiwango ulichowekewa. Haleluya. Waefeso, tukoangalia mifano kidogo. Waefeso sura ya 3. mstari wa saba na wanane bibliale. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivi usema Alipopaa juu aliteka mateka. Akawapa wanadamu vipawa. Napaka uone ile neno. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo Inapofika kwenye utumishi ukupata neema yote kuna kadiri kuna kadiri kuna kipimo Kile kipawa kinachokuja kwako kwa. ile kazi Mungu anayokupa ina kipimo ina kiwango chake Na neema inakuja juu yako ukwenda sokufanya hiyo kazi kwa kipimo vitu Unajua Warumi sura ya mbili mstari wa 6 ili neno hilo lijitokeze tena Basi kwa kuwa na karama zilizomo mbali kwa kadri ya neema tuliyopewa Umeona leo neno kadri Ana ndugu anasema kwa kuwa na karama zilizomo mbalimbali kwa kadri ya neema iliyopewa ikiwa unabii kitawanaabii lakini kwa kadri kwa kadri kwa kadri ya neema uliopewa utuzidishi Hallelujah Haleluya. Haleluya. Ni muhimu sana hii. Kuna kiwango. Kuna kipiwo. Mama Mungu amekiweka kwa ajili ya kila kipawa. Kila mtoto ama Mungu anakupa iko leo yake Ya kukueleza wewe oh, usimame katika utumishi. Oh, Sasa nani yake? Ya hiki kipimo hiki kiongo hiki ambacho biblia nasema kadri utakuta kitu kinaitwa uwezo kwa nua nyingine ambayo ni rais ambaye tunaelewa tungesema upako romba kadibu ni yule yule lakini upako tuna tofauti yana siku mungu anayempendelea ni kwa kadri yanaema uliyopewa maana upako unakuja duniani yako kukuoesha ufanye kazi ambayo Mungu amekupa. Upako hauji kwa ajili ya kuchezea tu furaiti. Upako unakuja na kazi mara bahauji tu. Unakuja kwa sababu kuna neema ya utumishi iko ndani yako. Sasa hauwezi ukaja zaidi ya kipimo kilichopewa cha kazi utapoa nini. Unalikueleza kwa namna ile telewa. Unaingia kwenye gari wale wanaoelekeza gari wanaenda safari ndefu lazima wajue tanki ya mafuta linachukua litara ngapi na hizo lita litamchukua kilomita ngapi akipokuwa mwangalifu akasahmuyo vitu kuwa driver wa safari ndefu bila wajue tanki yake inachukua lita 90 lita 90 litamchukua kilomita ngapi kama ni kilomita 100 Hawezi kwenda kilomita na kumi kwa lita 90. Zile lita kumi, zile zile lita 90 zitamshikisha kiwango cha kilomita 100 basi. Akiendaar mafuta hakuna. Gaja ni Audi A. Gaja ni Audi A maana watu wengi waeleweke. Unajua kama unaendesha gari lazima kwenda mafuta ndani. Petrolia Audi A kwa diesel au petrol umeweka lita 50 ndio tanki yako maana tanki ilitengenezwa kwa kipimo sasa kile kipimo ujaza wake lita 50 ndio dari yako uwezi kujaza zaidi ya lita 50 haiwezekani kwa nini hiyo neema ambayo dari ilitoa uwezo kujaza ndio hapo taweka tamuhika sasa waliweka hiyo lita 50 kiweka kule ndani ile lita 50 ikusaidie kwenda kilomita kadhaa si kilomita zote Tunaenda sawa Tunaenda tunenda Kwa hiyo sasa lazima uwe mwangari kunaenda njiiti kama ndio unayokwenda haina kituo cha petroli katikati lazima uwe na spare tank lazima uweke na spare huko ndani Mbona unajua ikifika kilomita kadhaa lazima unafuta yaishi? Saba kuna watu wengine ambao wanataka kufanya kazi ya Mungu. Halafu hawajui kipimo cha neema walichopewa, ya kwamba kwa kipimo hiki naipako imepuliwa hapa hapo, hawezi kuongezeka. Saba ukifanya kazi ambayo Mungu akakupa neema haiko hapo. Kwa hiyo upako wa kuifanyia hiyo kazi haupo, unaumia. Ndani ya kazi kuna uweza ndani ya kadri kuna muda tutakuja tuta, tuangalie tuta, tuta, tuta, tuta. Kuna muda. Sikiliza mtu ametoa kufanya kazi hapa duniani siku zote. Iko siku ya kusema kazi babo rionipa hiyo ndani ya kadri. Zaidi ya hapo neema haipo ya kukusaidia kusogea hata siku moja, haipo. Ndani ya kadri kuna kukubalika. Maana ile neema inao kwa juu yako kama umepewa neema juu ya mataifa Mungu anakupa kukubalika mbele za mataifa. Ndio maana Paulo anamchukia Yahudi mpaka leo. Kwa sababu neema yako haikuwa kwa Wayahudi. Neema yako ilikuwa kwa mataifa. Na Lazima tufurahia Paulo. Kwa nini tumepata njini? Sasa kukubalika kwake hakuji kwa, kwa salabu tunafahamu Paulo, ni kwa sababu ya neema iliyokuwa juu yake. Tena kwa kadri ya kipimo chake Kristo kuna kukubalika. Sasa wewe ni kukubalika kila mahali. Lazimu sana kama ni mtumishi wa Mungu lazimu nje kit wewe kukubalika kila mahali. Ndio maana unahitaji neema ya Kristo ikufungulie mlango. Tutakuja tuangalia kitabu na kuotea samara huko. Ndani ya kadri kuna neema ya kukuwezesha kupita katika majaribu na vipingamizi vilivyoko mbele ya utumishi wako kuna neema ya kuvuka hivyo vipingamizi. Zaidi ya hapo, vuka Kuna neema kusaidia kustahimili majaribu yiko. Niko neema inayokusaidia, kustah, kutusaidia kuvuka mahali ambapo kila mtu anasema huwezi pita. Wanakutuumesha pita. Hapo wanasema simbi, bali neema ya Mungu pamoja nao. Hali juu. Kila mtu atakaye simama kwenye mchepoo wake atakutana na vizingiti. Atakutana na upingamizi mkali. Kama neema ya Mungu haiko juu yake, hawezi pita. Lakini kama umesimama kwenye mchepuo wako, ile kipimo cha neema kiko juu yako, ninakwambia ji moyo mkuu, hata lije jaribu la namna gani, neema ya Kristo inakutosha. Utapita. Hallelujah. Hallelujah. Unajua ninakupatia samara kidogo. Ya vile vyoko ndani ya katili ndani ya kikipimo ili usije ukavuka mahali ambapo ukapangwa kuvuka. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Unajua wengine wanafahamu Yesu alivyofanya kazi. Lakini napa kuonyesha mistari miwili itakusaidia wakati tunasonga Kitabu Tsubu taluka sura ya pili Mstari wa 40 luka mbili 40 tena tamaa yule mtoto ilizunguka bale tayari akakuwa akaongezeka nguvu amejaa neema amejaa hikima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake haleluya kwa hiyo Wana Yesu hakufanya kazi ya baba yake bila neema ya Mungu kuwa juu yake. Saba kama Yesu hakuweza kufanya kazi ya baba yake bila neema ya baba yake kuwa juu yake. Usije ukadhubutu kufanya kazi ya Mungu bila kuwa na uhakika ya kwamba neema ya Mungu iko juu yako. Usije ukadhubutu. Utaumia. Utaumia kweli mimi nakwambia, utaumia. Ukitizama kitabu cha Yohana Sura ya tatu mstari wa 34 nataka nikuonyeshe kitu kingine hapo Yohana 3 34 inasema hivi Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu yani yesu, sasa baada ya Mungu na Yesu hu maneno ya Mungu kwa sababu hamtoi roho kwa kipitisho kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo sasa inazungumza habari za Yesu Yesu alipopewa roho mtakatifu hakupewa kwa kipimo lakini sisi tunaambiwa katika waefeso sura ya sura ya mstari wa saba lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake kristo kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa. Sasa juzi nimekuambia kipawa anachozungumza kwenye warisapo wa wa 4:7 anazungumza habari za kipawa cha Roho Mtakatifu. Zawadi ya Roho Mtakatifu ambayo anapewa kila mtu anayekuja kwa Yesu kokoka. Tukuni mukabatilize kwa, koka. Tukundi, muka kwa chino na yesu na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro aretha pokira kila kokoka roho mtakatifu anaingia ndani yake sasa hiyo roho mtakatifu anapoingia ndani yako ndani yake anakuwekea kipimo ni roho mtakatifu yule, yule anayotendaye kazi ndani ya wote lakini anagawa kipimo chako, kipimo changu, cha yule cha yule na neema anakuja namna hiyo hiyo sasa yesu yeye hakupewa roho mtakatifu kwa kipimo Ndiyo maana mtu akitaka kusimama katika utumishi wao katika Kristo ni lazima akue mpaka afikie cheo cha utimilifu te wake katika Kristo. Haleluya. Ni lazima uku kama ni mtume lazima ufanane Yesu. Kama ni nabii lazima ufanane na Yesu. Ni mchungaji lazima ufanane Yesu. Ni mwalimu lazima ufanane Yesu. Ni mwingilisti lazima ufanane Yesu. Katika mambo yote mtumishi yote akitaka ni lazima afanane Yesu. Kwa nini? Yesu ndiye kichwa hakupewa kupewa rambakatifu kwa kipimo. Kisi ndani yake tumepimiwa. Tunenda sawa Au nenda haraka. Tunenda sawa sawa. Maana ni muhimu upate hicho kitu. Maana kitakusaidia kusema hapana, mahali pa kusema hapana. Maana kuna watu ambao wakisikia wito wanataka kufanya kila kitu kila wakati. Haki kuna mgonjwa hapa, Haki sikia kuna, kuna shida shedoko ananyonyoka. Akitaka kwenda ananyonyoka. Hajaangalia hata kipimo cha mafuta aliyobesa. Halafu yanaisha njiani. Badala ya kwenda kiroho anaanza kwenda kimwili. Lakini tayari ulisema unaenda kumtumikia Mungu. Baada ya muda anapata vidonda vya tumbo. Baada ya muda anapata pressure. Halafu anabaki kushangaa. Haa Ne haiko sema, petroli imeisho Sasa ndo kwa nguvu zako Ukishajua ya kwamba kuna kipimo Mungu amekuwekea uwezo sogea zaidi. Roma kichifu akikwambia ndugu basi ni bususto. Uidani kusogea? Akikwambia pumzika, useme ngoja kesho kuto ndapumzika. Naumia Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kuna kiwango kwa kipimo unajua ndani ya kile kipimo sasa watu wanahitaji kukua unajua wanatamani ningekuwa na grafu ili mtu aweze kuona kile ninachosema lakini Mungu akuchoree grafu ndani yako Bado unajua umeokoka na mara moja kuna kiwango ambacho unapimiwa cha utumishi wako lakini huko hapa chini sasa lazima ukue lazima ukue lazima ukue ufike kiwango hicho unajua huko hapa chini upako ambao Mungu amokuwekea juu yako unaweza kuongezeka katika maisha yako mpaka ufikie kipimu ambacho lipangiwa cha neema ya uotebishi kwa kama kiko degree 50 upako utakwenda mpaka degree 50 sasa inawezekana sasa hivi upako wako ni degree tano uwezo wa upako huo kuongezeka unafika mpaka 50 lakini wewe unatembea kwenye upako wa degree tano Mungu anataka ukue sasa ukifika degree 50 unaweza kuongezeka kwa nini neema yako imeishia hapo Tunaenda sawasawa Uwezi kupewa uinjilisti wa kijiji ukatamani kuwa na upako kama wabonki ambao amepewa uinjilisti wa continent. Lazima awe na petroli zaidi, sawa? Petroli ukipewa zaidi itakuwa mzigo kwenye gari yako kwanza. Ndio maana ukishajua hili siri ya neema, wivu unaisha kwenye kanisa. Uwezi kuona tone la wivu. Litatoka wapi? Neema yangu ni neema yangu. Neema yako ni neema yako. Wala sitaki kuitamani ya kwako. Ya kwangu tu mwenyewe ninang'angana nayo. Sijafika mahali Mungu anataka nifike. Ninataka ya kwako yanini. Lakini kwa swala hatujui vipimo tulivyopangiwa. Mtu anataka kufanya kila kitu mwenyewe. Vyao vyote anataka shike mwenyewe. Hiyo neema iko wapi? Ndio maana kuna vurugu kwenye kanisa Watu wawili watatu wanarundikiwa vioo vio vyote peke yao. Ila kana neema ya chao kimoja, amepewa vioo vipana. Vioo vinanatokana kwa jinsi ya mwili na kwa uzoefu wake, lakini hamna upako Kwa nini? Upako Bwana unaenda kwa mkondo, Sema kwa mkondo. Kuna mkondo wake na mkondo wake unaitwa neema. Waeepuka nje ya neema tu. Utachangaa sasa, aimani shikaenda kuhubiri watu hawataokoka wataokoka. Lakini ule mkondo hauko kwenye neema yako, uko kwenye neema ya neno ulilohubiri. Faiko kwako. Neno lime naema yake, naona neema ya kwako. Sasa lazima ujipange na ya kwako ili kuhubiri kwako, usije ukakuta unwasaidia wengine wewe ukawa mtu wa kuteketea. Maneno unaweza kuhubiri wengine wakaenda mbinguni wakaenda jana, ukapata unashanga. Kwa nini hukutembea kwenye nyema yote? Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Vyaachie eh, tu muangalie Paulo Kidogo. Wagaratia sura ya 2. Wagaratia sura ya pili mstari wa saba na wa 8. Paulo anaandika nafsi. Bariki nyume tayari walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injiri ya wazio taiwa kama vile petro ya waliotaiwa maana yeye aliyemwezesha petro kuwa mtume wa waliotaiwa ndiye aliyenielekesha mimi kwenda kwa mataifa nitaka kuona ile sentensi hundo badi faamu naye aliopewa kwaombe naenda kwa mataifa na akagundua ya kwamba ni yule aliyemwezesha petro kwenda kwa wayahudi ndio anayemwezesha na ye kwenda kwa mataifa yule yule lakini mchepuko fupi lakini aliwezeshwa alijua kwamba anawezeshwa ndio maana kwenye wafilipi 4:13 anasema naweza na mambo yote katika yeye antiangu katika yeye antiangu nimeyaweza mambo yote nimeyaweza mambo yote katika yeye antiangu nguvu za kufanya nini na kuyaweza hayo mambo aliopewa mbele yake. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Adijua. Tabo kiangalia kwenye Timotheo wa pili Anaeleza kitu kingine pale. Ambacho ni vizuri ufahamu. Bwana nimekuambia Roho Mtakatifu anafuata mkondo wa neno. Timotheo wa Sura ya kwanza. Stadi hadi stampa moja. Paulo anaandikia Timotheo anasema Mbe aliotuokoa akatuita kwa mwito mtakatifu si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu bila Na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Yesu Kristo Yesu. Aliyebatiri mauti na kuufungua uzima na kutokuharibika kwa ile nchi Ambayo kwa ajili ya hiyo naliwekwa niwe muhubiri na mtume na mwalimu. Sasa naandikewa Galatia anasema nimewezeshwa na neema hiyo niliyopewa niende kwa mataifa. Lakini sio kwa mataifa kufanya keki. Kule kwa mataifa nimepata mchepuo. Mara tumetuma wengi kwa mataifa. Mimi nimetumwa niwe muhubi. Mtume na mwalimu. ana neema zake hapo tatu ndio ile ambayo Yohana 1.16 anasema katika utimilifu wake tumepokea neema juu ya neema tunaenda hapa Sasa tatabahatazungumzia habari za kukua kwa neema hazungumzi habari za kukua kwa mhubiri kuwa mtume atoke kuwa mtume akue awe mwalimu a mtume ni neema mwalimu ni neema mhubiri ni neema SASA amepokea neema juu ya neema amepewa kuwa mtume iko neema yake iko juu yake mwalimu ni neema iko juu yake na ina upako wake Havifanani ni tofauti Sasa anajua kabisa nina neema hapa Ambazo naweza nikafuatia Maana najua ana ya mtume akienda naye akienda naye ikiisha Mungu akimwambia sasa fundisha hategemei ile neema ya mtume kufundishia iko neema ya kufundisha inasimama pale pale haleluya Na upako wako huko pale pale Wale ambao wanaendesha magari yenye matenki mawili wanaelewa kitu tunasema O glory to God Ma unajua ile tenki la kwanza neema yake ni kilomita 50. Ikiisha, unajua unapotumia ile tenki la kwanza, hutumii ile tenki ya pili. Ile tenki ya pili lina, lina zake zimekaa hivyo hasijaguswa. Linasubiri kipisi chake cha kazi. Ile tenki ya kwanza inakwenda na kilomita hamsini, kazi yake imeisha. Sasa zimebaki kilomita zingine ambazo wewe kama gari unatakiwa kufika. Unajua kitu kinachotakiwa? Unafungulia tenki ya pili. Huandiki kusema sasa we tenki lioisha. Hebu kwangu kwangu tu mushoni. Angalau kama kumebaki kidogo najua bado nina kilomita. Ah, -ah. Haliye na tenki mbili, anafungulia tu tenki ya pili. Gari laendelea na kasalimia. Sasa ndio maana hutakiwi kuiga utumishi. Maana ujumbe wako amefunga tenki ngapi? Wengine wana tanki tatu. Ogrore oh, tu baad. utapatikis. kitu muombe Mungu anipendezungumze kwa lugha utakayenalo. Maana nimesema muhimu. Vurugu kandani taisha. kutaisha watu kutafuta kufanana na mwaksege, kutisha. Nina tanki zangu bwana. Usijaribu kuiga. Hallelujah na we unazo za kwako sasa we tafuta mbele ya uso wa Mungu usiondoke mpaka umeketi kwenye uso wa Mungu Unajua safari yako inahitajika uwe na tanki ngapi usiondoke mpaka zimejaa haleluya hakikisho umekaa kwenye madhabahu ya Mungu kwenye magoti usianze safari ya utumishi tanki zijae zikipungua unarudi kwenye magoti Bwana Yesu anagaza tena zikipungua unarudi kwenye magoti Bwana anagaza tena niza kwako tu Kuna watu wanamuona mzee wetu Kolola anahubiri wanataka kuiga We ndio amefunga tenki ngapi? Haleluya Usije ukafikiri stamina zinafanana We kama amehubiri miaka mingapi ndipo utajua Wengine miaka miwili tu ulimi nje Alafu neema hiyo iko juu yake ikianza kumfungulia vile milimo vya kwake watu wengine wanaona hivyo. Ah, ni neema yake. Hatufanani kila mtu talipo sawasawa na matendo yake. Si ndivyo Biblia inasema? Sasa wewe umeenda kilomita 20, unataka kufanana na aliyekwenda kilomita 100. Kivipi? Kwenye wokovu tunafanana, kila mtu anapewa uzima wa milele. Sio kwenye utumishi. Kwenye utumishi baraka unaenda kuzipokea hapa hapa. Sema hapa hapa. Kama unasubiri kulipo mbinguni hujajua biblia unayosoma. Mshahara mbinguni tofauti, mshahara hapa upo na huo mshahara uko ndani ya kitu kinaitwa neema. Ndiyo unapata kibali cha kuingia mahali ambapo mtu mwingine hawezi kuingia. Alafu watu wanajiuliza umeingiaaje? Unasema ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Oh, glory to God. Usijaribu kuiga utumishi wa mtu. Naona kwenye mchepoo wako, kwenye nafasi yako, Songa mbele. Mimi na mke wangu hatufanani kwenye utumishi. Ana mchepoo wake, nina mchepoo wangu. Ana neema yake, nina neema yangu. Na kwa sababu anajua neema niliyopewa, na mimi najua neema niliopewa. Tunafanya kazi kwa shirika. Ananisaidia na msaidia. Hakuna kwangushana. Hallelujah. Siwezi kumpa via kwangu. Haiwezekani lazima via kwake apoketewa kwa Yesu mwenyewe. Tunataka tukaoomba pamoja, lakini tanki yake ni ya kwake. na tanki ya kwangu ni ya kwangu. Ya kwangu lazima iwe na mafuta na ya kwake kwa lazima iwe na mafuta. Deo oh, haleluya. Haleluya. Ndiyo maana kwenye makanisa inakuwa shida. Kuna matanki ya watu wengi sana yako tu. Waliona tanki zenye mafuta ni wachache sasa. Safa wengine wote wamekuwa mzigo. Kila ukipita aisee nimesho mafuta yangu nusaidie kunivuta. Kwa leo unakuta kuna mtu mmoja wa wawili au watatu wameshakokota magari kama ishirini huko nyuma. Nini yameishia mafuta njiani? Hilo kanisa halisogei. Na ni hatari sana mchungaji akishoa mafuta. Haleluya. Haleluya. Maana kiishio mafuta kama hana mtu wa kumvuta wale wenye mafuta watampita. Sasa wale nyemafuta wakimpita vita inaanza wanaenda wapi Maana sasa ye ni mchungaji wa kondoo kondoo anamfuata ghafla naona kondoo wako mbele Unajua badala ya kusema sasa tena mimi Allo. Unajua badala ya kusema nivute bwana. Anatafuta namna ya kuweka pancha kwenye tayari yako. Ili wote msimame. Ili wote mlale. Angalau angalau yeye aonekane mbele hata kama watu wote hawatasogea yeye abaki mbele. Ah, kwenye kanisa atoe namna hiyo haleluya. Kila mtu ana tanki yake. Kama tanki ya mchungaji wako imeishia mafuta, kaeni kwenye maboti. Mungu ajaze mafuta kwenye o tanki. Na hivyo mtaumia. Bana kuna mtu atakayechukua nafasi yake. Kwa hiyo nafasi ya uchungaji kwenye ile kanisa itakuwa tupu. Hao wengine watakuwa kwenye michepo yao, lakini nafasi ya mchungaji haitakuwa na mtu. Kutakuwa na mtu ambaye amepewa cheo cha kichungaji lakini amnaopako wa kichungaji kwa nini tanki limeshiba mafuta? sasa na kuwa mwangalifu kwenye hiyo. Na ndio maana tunapata shida. Kwa sababu watu hawajaangalia kiwango. Hawajaangalia kipimo ambacho Mungu amewapa. Mungu ndiye ame anayekuwezesha. Sasa Paulo alijua kabisa bwana. Ana tanki tatatu hapo. Anamwambia Timotheo, sifanye mchezo. Hii neema hii Dirini nipa maeneo matatu. Hakuwa na wasiwasi. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh glory to God. Unajua ni tabani pa kitu ndani ya moyo wako. Kitakusaidia kweli. Ndio maana ni hatari sana kwa mtu ambaye hakuitowa kuwa mchungaji, kutafuta kuwa mchungaji. huku kuwa mwinjiristi lakini kwa sababu uinjilisti unafanya mtu asimame kwenye madhabahu uwanjani na wao wanataka kale ka utukufu kwa kusimama uwanjani neema yako ni watu watano 5 wao mkutano uwanjani ule mkutano unapaya Halafu unajua huku ndani unahuzunika maana uliomba waje watu elfu tatu Neema yako ni watu watano. Sasa watakujaja 10000, watatoka wapi? Maana hawaji wenyewe, lazima upako uvute. Wanafikiri kitu kilichowaleta mkaja hapa? Mnafikiri ni maombi peke yake? Jaribu. Ni lazima usimame kwenye mchepo wako. Wewe fikiria kama Mungu angewaambia Wayahudi, "Kwa sababu mmenisumuua, mnataka nyama nataka ni niwape adhabu. Kila mtu aende jangwani baada ya masambawili arudi na kwale." Kama wangepata kwale? Maana jangwani hamna kwale, si mnajua? Lakini Biblia nasema upepo ulipeperusha kwale kuleta kwenye vile kambi. Kila hema walipewa resheni yao. Ni Roam negative walipeperusha wale kwale walitoka wapi siulize Lakini kwa walikuja. Na wale watu wakala kala. Na ninakwambia ukisimama kwenye mchepo wako, kisisukumue watu watatoka wapi? Neema ya Mungu itawafuta. Yeah. Sawa ukikaa kwenye maombi, unakaa kwenye maombi sawa saw na neema yako. Ukifunga, unafunga sawa saw na neema yako. Ukisoma neno ni sawa saw na neema yako. Kila kitu unachofanya ndani ya neema sio nje. Mungu. Haleluya Haleluya Haleluya Hallelujah. Wana jumui muangalifu bwana. Wamepewa uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Unataka uinjilisti wa kanisa kwa kanisa. Neema <laughs> yako haiko huko. Sasa kisikusumbue kwamba sasa kuaje kwa kwa Akakaa kwenye magoti, sema Mungu ulimpange hapa naomba aje. Ametegeka kiasi cha kutosha aje kwenye nafasi yake maana sasa tunaumia haleluya haleluya kuna migawanyo kwa tena mizuri kweli mizuri sana kama watu wangejua unajua ugomvi usingekuwepo ebongo angalia kile kitabu cha matendo yametume sura ile ya nane mstari wa 14 na 15 matendo nane mstari wa 14 na 15 Hizi ni habari za Filipo anachapa njiri kule Samaria Na mitume waliokuwapo Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu wakawapelekea Petro na Yohana ambao waliposhuka wakawaomba wapokee wampokee Roho Mtakatifu Mwako jiuliza kwa nini Filipo hakuwaombea Roho Mtakatifu auna fikira alikuwa hawezi kuomba Filipo amehubiri njiri na watu wakaokoka vizuri kweli akapeleka habari Yerusalemu haisay moto na waka huku Wawa ndugu ameokoka bwana mji unachomka waka teremshwa Petro na Yohana wakafanya nini sio kuchapa injili tena wakawaombae Roho mtakatifu Unajua ni migawanyo tu ya utumishi iliyokuwa Samaria ni michepuo Roho Mtakatifu aliweka. Philipo wa Angereza akawaomba Roho Mtakatifu lakini sio kazi Mungu aliyompa. Tunaenda sawa, sawa. Fungua wa Korinto. Wa Kwantu. Mstari waro 12. Wakorintoa wa kwanza sura ya kwanza wa 12. Wakorintoa 17. Paulo anaandika anasema basi maana yangu ni hii ya kwamba kila mtu akwenu yosema mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Apollo na mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Kristo. Ni Kristo amegawanyika Je Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu au je mlibatizwa kwa jina la Paulo? Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo Mtu akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana Zaidi ya hayo, sijui kama nalibatiza mtu mwingine yeyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali ni habari njema wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Paulo hakutumwa kubatiza. Kwa nini alibatiza? Alipobatiza tufurugu katokea kwenye kanisa la korinto. Kwa nini neema haikuwa juu yake ya kubatiza? We jaribu kubatiza wakati neema ya kubatiza haiko juu yako. Uone furugu itakao kutoka kwenye luko kanisa. Jaribu tu. Unaelewa kitu tunachosema? Na ndio maana ubatizo umeletetea shida katikati ya kanisa, paka watu wanaoona ubatizo kama kichefchefu. Ni kwa nini kuna watu wameingia kwenye ofisi sio zao kila mahali wakienda wanazunguza habari za ubatizo hata neema ya ubatizo juu yao haiko wao wanasema tu wanasema tu wanafikiri kwenye kanisa ni kusema tu Paulo anasema kwa neema niliyopewa nawaambia anawaambia <laughs> Warumi kwa neema niliyopewa nawaambia hakusema tu hivi hivi neema ya Mungu iliyomsaidia kusema kitu uziseme kitu hivi hivi Bwana mpaka anatubu kikubwa hapa. Sasa alikuwa anatubu kikubwa kwa Wakorinto. Jamani mnusamea kwa kweli. Mimi sikumbatiza mtu yote, alafu akakumbuka Crispo na Gayo. Crispo na Gayo. Ndio, alafu na nyumbani kwa, kwa kwa ndugu fulani nilibatiza. Lakini kwa kweli Kristo hakuntuma kubatiza. Huo ni utovu wa nizamu. Si unajua? Kama Kristo hakumtuma kubatiza, alibatizia ni ndio swali. Sasa Mungu ameruhusa haya maandiko ili tujifunze. Kwamba kuna shida ya kukanyia mahali amapo Yesu hakukuruhusu. Sasa hai maanishi kila mahali amapo atakuruhusu patakuwa mteremko. Tutaangalia kitu kesho. Kama amekuruhusu na kutokea vurugu iko neema ya kukuvusha. Haleluya. Kama imetokea vurugu na kuna kuna neema hufuki vuvuki watu wengi sana wamekwama hawavuki kwa nini wamekwama mahali neema hamna na hakuna namna ya kujikwamua mpaka urudi mahali ulipoanguka ukatubu hamna kati kwa Mungu ni lazima urudi kwenye toba kwa Bwana kufanya ili jambo nimefanya nimekwama nisamee Utasikia neema na kuanza kukenyenyua pe inakuweka mahali ambapo unatakiwa kuwa lakini wengi wamekwama na hawajui ni kwa nini wamekwama. Wamekwama pale ambapo kipimo cha neema walichopewa hakipo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bana Mungu na wakusaidie kwenye hili Ndani ya kazi yote ambayo Mungu anatoa, anakupa na uwezo wa kuifanya mpaka ikamilishe. Wewe uweke upo haupungui hata tone. Tukija nikueleza namna yaku palilia neema yako ikue. Takusaidia tu. Na yeye sasa anakuwekea mambo fulani fulani yanataka kukusaidia. Ukijua hayo siku ile ndakapokwona na nazo niga habari za palelea neema yako ikue, utaelewa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Na butuangalie kipengele cha muda kidogo. Kimotao wapii. Suraya nne. Timoteo wa pili sura ya nne mstari wa sita na 7. Baaona Timoteo Timotheo anasema Kwa maana mimi sasa na miminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeomaliza. Imani nimeilinda. Sasa nimekuambia katika kipimo ambacho Mungu anakupangia kuna kipimo cha ukubwa wa ile kazi ambayo unatakiwa kufanya. Kuna kipimo cha upako wa kukusaidia kuifanya ile kazi. Na pia kuna kipimo cha muda wa kuifanya ile kazi. Hatuna muda watu wa kufanya kitu cha Mungu. Kazi ya Mungu siku zote ina deadline, Seme ina deadline. Watu wengi hawajajua hiki. Kazi ya Mungu siku zote ina deadline. Ina kiwango chake ambacho unatakiwa kifanyike. Kwa sababu najua hiyo hatua inategemea vitu vingine vilivyoko mbele ndio maana Yoshua aliambiwa Musa mtumishi wangu amekufa Nyenyuka maana wendi ndio warisisha watu wa inchini leo hili unajua usipo nyenyuka hawanyenyuki chukua tu kuna watu ambao walikuwa wanategemea Yoshua anyenyuke na wao wanenyuke asinge nyenyuka wangekwama labda Mungu anyenyoe mtu mwingine kila kitu kinayenda kwa muda wake sasa kama umefuatilia utendaji kazi wa Mungu tangu uumbaji kila siku ilikuwa na kazi yake alafu najua akifika mwishoni mwa siku ile kazi aliyofanya Alafaka zamu nzuri. alipomaliza siku Bibli Biblia inasema alimaliza kazi zote za uumbaji kila kitu kilichotakiwa kuumbwa katika dunia hii siku 6. Lakini ndani ya zile siku Ulikuwa na siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya ilikuwa ne... na kazi yake. Usijikafikiri Mungu alibahatisha kumuumba mtu siku ya sita. Ulikuwa ni mpangilio kabisa. Asaingeenda kumuumba siku ya kwanza. Kwa nini? Ha, haikuwa kwenye utaratibu wake. Utaratibu wake aje siku ya sita. Nmpangilio wa kadri ya neema uliyopewa. Uko namna hiyo. Kuna muda wa kila kitu. Hamtayo Mungu alikupangia katika utumishi. Sasa tumeanga hapo kwa, kwa Paulo. Nimekusomea ripoti yake anapomaliza kazi. Anamwambia Timotheo mtoto wake wa kiroho. Akimwambia muda wangu wa kufa umefika. Unajua hasemi na kufa kwa sababu mwili umekata kazi. Anasema mwendo nimemaliza. Sisi tunakumbuka mahali pengine aliandika na kaza mwendo, si ndio? Alisema na kaza mwendo. Timoto anaandikiwa nimemaliza mwendo. Alijuaje amemaliza mwendo kama hakujua ni kilomita ngapi alitakiwa kwenda? Lazima alijua ni kilomita ngapi? Na alipokuwa anasema saa hiyo lazima alijua kwamba muda huu nimemaliza na ndipo nilitakiwa kumaliza. Hana wasiwasi. Ukiendelea pale chini anajua na kitu alichowekewa. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kulikuwa na kipindi maalumu Sasa simara nyingi Mungu anasema mapenzi kwamba utafanya kazi miaka mingapi simara nyingi lakini siku ukimaliza kama unatembea kwenye neema yako siku ukimaliza au unasogelea kumaliza Roho mtakatifu atakwambia ili kama ni kazi ya kumkabidhi mtu mwingine aandaliwe haleluya haleluya haleluya Sasa lakini katika utumishi wa Paulo Kulikuwa na kazi zilizoikuwa lazifanya huko katikati. Na, kati. na zenyewe zilikuwa na muda. Angalia matendo ya Mtume, sura ya kumi na saba Stario wa kwanza mpaka 4. Ana soma hivi. kupita kati ya Amphipoli na Apollonia, wakafika Thessalonike. Hawa mabapo patakuwa na kibakusi la watu. Paolo kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko sabato tatu. Akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu. Na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndio Kristo. Wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na sila na walinani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo. Siacha Ukiangalia matendo 19, dari na wa nane mpaka wa kumi tunaomkuta Paulo tena hapo. Akaingia ndani ya sinagogi. Akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu. Akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi wakakataa kuamini wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha. Akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka miwili. Hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana wayahudi Koyuna. Ndakaone ndani ya kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo kuna kipimo cha muda ambacho Mungu anakuwekea kufanya kazi mahali fulani tunaelewa sawa Tuna sawa kiko na katika muda huo ndipo neema ya Mungu inakaa juu yako kukusaidia kusimama katika ile nafasi iliopewa ukipitiliza tu kidogo neema haiko sasa ni vigumu sana kuelewa kwa sasa hizi lakini wa, wale waagana wa kale wanaelewa kitu ninachosema kama wananisikiliza maana biblia inasema waliongezwa kwa wingu mchana waliona wingu Siku waliona moto biblia inasema kwa amri ya Bwana walisimama kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao Hawakwenda mahali popote isipokuwa wingu lilipoongoza. Wingu likisimama, wanasimama. Kama limesimama siku mbili watasimama siku mbili Likisimama mwezi, watasimama mwezi. Likisimama mwaka, hawatogei hata kama walikuwa na haraka ya kwenda Kanaani, hawasi kuenda. Hata kama wanaona kanani ni ng'ambo ile, likisimama ng'ambo hii miaka miwili, watakaa hapa. Maana ni amri ya Bwana, waende kwa wingu. Kwa hiyo walikwenda liona wingu linakoelekea vizuri kabisa bila shida. Na walikuwa waendi mahali pote, kwa hiyo muda wao wa kusafiri ulipangwa na Wingu, haukupangwa na Musa. Tunaenda sawa Musa alikuwa kiongozi, lakini Wingu lilikuwa hapo. Haleluya. Haleluya. Lazma ufahamu kitu. Wingu lilikuwa hapo, Musa alipo hapo, sanduku la agano lilikuwa hapo. Tunaenda sawa ndani ya sanduku kulikuwa na kitabu cha Torati. Amri zote za Mungu zilikuwa mle ndani. Kwa hiyo kulikuwa na sehemu ya neno katika maisha yao. Na kulikuwa na sehemu ya Musa kuawaongoza katika maisha yao. Lakini kulikuwa na sehemu ya wingu. Tunaenda saw sawa Sasa wingu watu walikuwa wanaliona. Sasa Musa kama kiongozi wao angeamua kukata kushopa. Wingu linaenda kulia. Watu wasingemfuata Musa. Kwa nini? Kila mtu alikuwa anaona wingu kila mtu alikuwa anaona wingu walikuwa hawaoni wingu kwa kupikia kwa Musa kila mtu alikuwa anaona wingu zaidi ya watu milioni mbili walikuwa anaona wingu ili usije ukasema Musa amenipoteza wingu lipo usije ukasema mchungaji amenipoteza roho mtakatifu yupo haleluya oh glory to god sasa wingu ndio lilipanga muda wao wa kusafiri sasa roho mtakatifu ndiye anapanga muda wao wa kusafiri ndani yake tumepewa kipimo cha utumishi sasa Paul alienda mahali unajua alizungumza ali nao tatu. tungezungumza kwa lugha mnayofahamu tungesema jumapili tatu furulizo jumapili alikwenda jumapili yofuata alikwenda jumapili nyingine alikwenda kwa nini ndivyo Mungu alivyopanga ndivyo Mungu alivyopanga alienda mahali pengine Biblia inasema mara ya kwanza amekaa nao miezi mitatu ubishi ukatokea Roma Mtakatifu akampa mbinu nyingine akaacha ule mkutano ulikuwa unaendelea kwenye sinagogi akaenda kwenye darasa la mtu mmoja anaitwa tirano wingu likatoa kwenye darasa Alea. unajua wingu limetoa kwenye darasa halikuondoka miaka miwili sema miaka miwili sema miaka miwili inawezekana paula aliandikiwa barua saa hiyo na watu wa galatia ndugu njoo kuhubiri injili huku inawezekana aliandikiwa na watu wa sehemu nyingine njoo kuhubiri injili huku wingu halijanyanyuka kimeka mahali pamoja miaka miwili power haisingenyunyuka maana neema ya Mungu ika mahali pale miaka miwili Hawezi sogea hata kama dunia nzima itamuandikia barua ndugu tunahitaji msaada wa injiri huko hawezi sogea isipokuwa wingu hilo juu yake limenyunyuka haleluya sasa kuna watu unajua wanafurahi kuzunguruka akipata leo mali kwa anaenda akipata leo mwaleko kwa anaenda akipata leo mali kwa anaenda au kile kile Unajana kila mahali. Kuna kipimo cha muda leo kupangia bwana. Kuna watu wananiuliza kila siku kwa nini narudi Dodoma kila mwaka? Kwa nini narudi Dodoma kila mwaka? Wingu limetua Dodoma. Hallelujah. <laughs> na mimi sita nyonyuka mpaka wingu limenyonyuka. Na hakuna mtu atakayezuia. maana neema ya Mungu pamoja nami iko. Oh glory to God. Mwaka jana tumu rudi Dar es Salaam mara mbili. Mwingine anasema kwani ume rudi mara mbili Dar es kwetu mko hata mara moja. Wingu limetua Dar es Salaam. Kuna maana Mungu amenipangia siwezi kunyanyuka mpaka wingu limenyanyuka. Sasa siwezi kwenda kila mahali kwa jinsi ya kimanadamu nataka kuzunguka nchi nzima. Kila mahali ambako ningetaka watu wapate kitu. Lakini haya siendi kwa namna hiyo ni kwa kadri ya kipimo cha kipawa cha ki Kristo alichonipa. Oh haleluya. Na kiteremka mahali nataka niperemke kwa saa ya Mungu maana yungu litakwepo Oh glory to God Nenda namna hiyo na utashangaa kama Mungu amekupeleka kushambulia eneo fulani miaka mwili We shambulia usiulize mara mbii wewe shambulia Oh glory to God Tunaharibu kazi ya Mungu tunapofanya nusunusu. nusu Hakikisha kwamba umekaa mahali ambapo Mungu amekupangia kwa kipimu kama amekwambia mwana unaenda hapa kuhubiri injili siku nane, usihubiri siku tano. kama amekwambia hubiri siku mbili, usihubiri siku nane. tunaenda saw sawa sawa maana neema haitakwepo umepewa petroli ya siku mbili, usiende siku nane. haleluya haleluya haleluya kila mtu anapewa na Mungu sasa ni uamuzi wako kama utatulia mbele za Mungu au taenda kwa jinsi ya kibinadamu au utavutwa na mawazo ya watu lakini mimi nakupa shauri tulia kwenye maboti uko Mungu aliyekuita atakupigania na kusaidia na kwa namna hiyo utaona neema yako ikichanua na kuchanua na kuchanua na kuchanua na, na wengine watashangaa watasema huyu ameokoka juzi anatupitaje a a ya kwako imechanua ya kwake imedumaa glory to god Yaani nampenda Mungu wangu. Hallelujah. Hallelujah. Unajua natamani kuendelea roho mtakatifu.